Зрілість і старість Приблизно у віці 20 років людина вступає в доросле життя. Цей час називають зрілістю. У цей період людина досягає статевої зрілості, ріст її поступово припиняється. Кілька десятиліть її організм буде знаходитися у стадії розквіту, на піку фізичних та інтелектуальних, тобто тілесних і розумових можливостей. Багато дітей хочуть швидше стати дорослими, адже тоді ніхто не змушуватиме їх лягати вчасно спати і їсти кашу на сніданок. Але зрілість – це не просто період життя, коли людина може робити все, що їй заманеться. Це пора, коли людина має якнайповніше реалізувати свої можливості, зайняти своє місце в житті. На її плечі лягає велика відповідальність, адже вона має забезпечити добробут своєї родини, Виховувати дітей. І, звичайно, вона повинна піклуватися про своїх старих батьків. Людське життя не вічне. Всі люди рано або пізно помирають. Останній період життя називається старістю. Учені вважають, що в середньому старість настає після 75 років. У цей час в організмі відбуваються процеси, багато у чому протилежній розвитку, який людина пережила в дитинстві. Тіло слабшає, зношуються майже всі органи і системи нашого організму. Старіння – неминучий процес, нам під силу лише віддалити наступ старості, якнайдовше зберігаючи здоров'я. А найкраще почати піклуватися про здоров'я у дитинстві. Адже лікарі вважають, що справжній вік людини в старості залежить не від того, скільки років людина прожила, а від того, як вона почувається. Довгожителі – це люди, вік яких більше 90 років. Таких людей на землі стає усе більше і більше. Адже медицина постійно розвивається. Усе більше хвороб, які раніше вважалися смертельними, лікарі можуть лікувати. А скільки років прожили найстарші люди на землі? Француженка Жанна Кальман прожила 122 роки. Японець Сікетіо Ідзумі прожив 120 років. Азербайджанець Ширалі Муслімов майже 168 років, а англієць Томас Пар 152 роки. Багато довгожителів живуть високо в горах. Чисте гірське повітря корисне для людини. Але вчені вважають, що люди можуть жити набагато довше, до 200 років. І медицина майбутнього обов'язково знайде способи продовжити людське життя. Країною довгожителів по праву вважається Японія. Зараз там живе понад 20 тисяч чоловік у віці старше 100 років. У середньому ж чоловіки тут живуть до 79 років, а жінки – до 83. Є думка, що харчування морепродуктами сприяє продовженню життя.